Dobro Ja bi se najprije obratio Onima koji su potrebiti To znači koji hoće na bilo koji način Da ih Isus dotakne Ili promijeni njihovu situaciju U duševnom ili fizičkom pogledu Dođite očekujući Nemojte dolazi sumnjajući Znači, vjera nije samo onaj trenutak kad se pomolite ili onaj trenutak kad se neko nad vama pomoli, vjera je trajno stanje, vjera imenica, to je stanje. Tako da, trebate ući u duh ovog seminara i misliti. Ja pričam o potrebitima, ja sam tu prije svega zbog potrebitih, ne bi li im pomogao da izađu iz njihove nezgodne situacije da izađu u pobjedi i da onda mogu drugim ljudima navješćivati pobjedu. To je moja namjera. Tako da je meni stalo da ljudi koji su bolesni do zdrave, iz više razloga, zbog njih samih, zbog ovog što radim, da se Kristovo ime proslavi, da se vidi istina evanđelja i zbog drugih ljudi. Ja vam moram reći da većina ljudi ne primi zato što su sebični. Gledaju samo sebe, ne misle nakon toga na druge ljude i onda normalno neće primiti. Jer sebičnost nije red Boži A oni koji spadaju iz reda Božeg, oni ne primaju Znači, ljubav je red Boži Stvoreni smo po božanskom redu ljubavi od strane Boga Oca Koji je ljubav, mi smo djeca ljubavi Svaki iskorak iz ljubavi je grijeh Koji se nakon nešto vremena očito je kao bolest duše, psihe, tijela Prema tome, ja predlažem svima koji su potrebiti Da se fokusiraju na sebe, ne na mene i to na koji način što bolje apsorbirat ovo što se ovdje nudi. Ispočetka ja vam nudim principe objašnjene na jednostavan način koji sasvim izvjesno rade ako ih vi primijenite u životu. Ako ih vi ne primijenite u životu onda možete samo govoriti kako je netko drugi super koji ih je primijenio u životu, međutim vaš se život neće bitno promijeniti. Nama se nudi u Kristu Isusu bogatstvo života Znači, jedan život u punine Ivan 10.10 .10 kaže Lopov, tona je došao ubit, ukrast i uništit A ja, Isus Krist sam došao da imate život Zoji Zoji je božanski život To nije animalni život po kojem živi svaki prirodni čovjek Prirodni čovjek misli da živi Samo se miče govori, zadovoljava osnovne potrebe Međutim, On istinski ne živi Nema u duši stvarnog božanskog života Znači, život koji se spomeni u riječi Božu Je božanski život, zoji Isus kaže u Ivanu 14 19 Jer ja živim i vi ćete živjeti Božanski život Prema tome nama se nudi punina života I ta punina života je vidljiva Znači, to je ono kako bi trebalo biti u Isusu Hristu Mi smo pozvani na to svi Ne samo jedan Kao Božji nasljednici Ili baštinici I su baštinici Kristovi Ili su nasljednici Kristovi, To je zdjelimo isto nasljedstvo Prema tome Isus Krist je došao Ukazati čovjeku Kakav bi čovjek treba bit A to je dijete Božije Jer dijete čovječe Nije ono što bi trebalo biti to bi trebalo postati djete Bože i od sutra počinjemo raditi na tome. Isto tako daš nam je pokazat našeg oca da znamo odakle smo došli i gdje idemo. Tako da živimo ovaj život usmjerene. Većina nezgodnih stvari koje se događaju ljudima događaju se zbog toga što su izgubili kompas. I da im se te nezgodne stvari ne događaju u svoj oholosti jer misle da su pametni pogotovo prirodni ljudi. Onda bi oni mislili cijelo vrijeme da su super Ali ovako je dozvoljeno za njihovo dobro Da im se počnu događa nezgodne stvari I te nezgodne stvari su budilice Da čovjeka upozore da je na krivom putu Prema tome, ako ste potrebite Trebate razmišljati o vama Na koji način ja moram sebe promijeniti Ili na koji način ja moram primiti ovo što se ovdje govori Ako se govori Riječ Božja Da ta Riječ Božja ostvari u mom životu Ono zbog čega je poslana a to je, recimo, iscjeljenje duše i tijela Iscjeljenje moje materijalne ili prirodne sfere također Moje okoljene, ljudi oko mene To se sve nudi u riječi Božja to, to je sve pripadno djetetu Božjem Stoga dođite očekujući Razmišljajte kako Riječ Božja razmišlja Ili naš Bog Otac, tj. Krist Isus Razmišljajte ono što On kaže da bi trebali razmišljati Vjerujte u to što piše Dijelujte u skladu s time, pripremite se Ako hoćete da vam se dogodi ono što Riječ Božja obećaje Jer to se, kako znate, i sami ne događa ovako Ne znam da li ste to primijetili, ako niste Ja ću vam sad ukazao, pa ćete od sad na dalje znati Kod božeg čuda su uvijek dvije uloge, božanska i ljudska. Jel tako? Znači on nama nešto kaže, recimo kaže da nam prepada nešto, međutim premda to zakonski naše ili legalno, to još nije iskustveno naše. Iskustveno znači da postane naša živa materijalna prirodna stvarnost, zbilja da riječ tijelom postane da bi ono što je zakonski naše što sveto pismo ili oporučno pismo kaže da prepada onima koji su u Kristu Isusu postalo naše iskustveno jer to nas zanima mi moramo nešto napraviti mi moramo nešto napraviti i mi sad radimo na tome što mi moramo napraviti jer ako samo mi govorimo A ništa ne radimo To se neće dogoditi Ko što vidite oko sebe I nažalost većina u sebi Stoga se treba početi pitati Što ja moram napraviti Meni pada na pamet jedna zgoda Pa ćemo je Evo recimo Možemo je dijelomično pročitati Nećemo cijelu čitati Ali je zanimljiva I po mene savršeno oslikava Prirodan um čovjekov. Znači, čovjek obično dolazi U svojoj oholosti Ja sam super, meni ništa ne fali I ovo što se meni loše događa To mi je netko drugi krivi Naravno, to je Bog koji je to stavio na mene I ja ništa ne moram promijeniti No svejedno, s obzirom da mi to sm Stvara smetnje u životu Ako ima negdje neki boži čovjek Ako bi on to meni moga riješiti Ja ću platit, pa odo ja nazad U svoj stari život To, to je tipično razmišljanje čovjeka Koji nema zdravu pamet i imate primjer za to u Starom zavjetu Koji ima više značenja A je jedno značenje je za nas primjerna Prvim Korinčanima 16.11 kaže da se to dogodilo nama za primjer Znači to je slika za nas Znači nije to jedino tumačenje Starog zavjeta Ima ono dubljih značenja Ali jedno od tumačenja je ono što se dogodilo u povijesti Je slika da mi iz toga naučimo sad i onda imate jednu zanimljivu situaciju Sa Namanom Leperom uh, Gubavcem, pardon Gubavcem I on je čuo preko svoje služavke Da negdje postoji Boži čovjek I da ga on može iscijeliti Naman je, kako je bio veliki vojskovođa Aramskog kralja uh, Skupio prema svojoj pameti Ono što je mislio da će mu preskrbi zdravlje I šta je sa kočijama punim zlata, srebra Razne skupocjene odjeće Da posjeti Božjeg čovjeka On se je mislio Ovo je ono na čemu radimo Jer uglavno se vi nešto mislite Ili mi Ali to vam baš i nije nešto što bi trebalo Polučiti rezultate Trebalo bi misli što on misli I popratiti upute Samo popratiš upute tko da piše na vrećice, znači toliko i toliko i toliko i toliko, toliko stavi. Je li vi razumijete kako iz sjemena mrkve izađe mrkva, sasvim izvjesno nemate pojma, a jel izađe mrkva, ako popratite upute. Jel tako? Okej, okay. ista stvar je ovdje. Znači ako hoćeš rezultat koji je griječ Božja obećaja, poprati upute i on je tako iš pun svih tih deset talenata srebra, šest tisuća šekela zlata desetore svećane haljine i krene on prema Božjem čovjeku i stade pred elizajevim kućnim vratima i sad pazi, ovo je prvi udarac u čovjekovu holost on je očekivao da će Boži čovjek doći, da će on njega fino počastiti, da će on njemu znači otvoriti dvore i da će ga on Primit Onda da će on njemu platiti, U sve počasti će on njega iscijelit I odde on nazad doma Ali Elizaj Boži čovjek je napravio nešto Što se ovom prirodnom čovjeku Koji je pun sebe Nije mu se činilo pametno A to je da je posla slogo Samo mu je rekao što da napravi I on je na to pošizio Da se iskoristimo našim prirodnim rječnikom To jest on se ozlovolji. Jer ono što mu Eliza rekao nije bilo ono što on mislio Obično prirodni čovjek misli da će mu neko pomoći kako on misli I ne može zaključiti da ono što on misli nije dobro Jer da ono što on misli jest dobro ne bi mu trebao neko drugi reći što da čini Jer bi on već došao do cilja, je tako? Pa onda logično ono što on misli je krivo I ne može očekivati kad mu neko kaže rješenje koje on ne može sam pronaš Da će to što on kaže biti ono što on misli jer da on ispravno misli, ne bi neko drugi treba misliti namjesto njega I onda mu je Boži čovjek rekao nešto što ovaj nije očekiva A to je, ide I okupaj se sedam puta u Jordanu pa ćeš opet postati zdravićest Što to ima veze sa, sa To mi koda kaže, neko ide, okupaj se u Savi, onako prljavoj Smrtljivoj I, ovi, i ozdravićeš od raka I on se urijedio Naman se na to zlovolji Pođe i primijeti Mislio sam da će on izići predame Sam u ime I zazvat ime gospoda Boga svojega Podignuti ruku prema svetištu I tako gubo oduzesti I onda opet i dalje Pa nisu li Abana i Parpa rijeke U Damasku bolje od svih voda u Izraelu. Ne bi li postao čist Kad bi se okupa u njima To je prirodno razmišljanje ali rekli smo Boži puti nisu naši puti i njegove misli nisu naše misli, jel' tako? I sad mi stojimo pred uputom iz riječi Bože i onda se mi mislimo ovako ko nama u našoj pameti. Jer kao mi znamo bolje i onda mi kao nećemo popratiti Boži upute i onda se čudimo što nam se stvari ne događaju. Nećete se ne dogoditi. Mi ćemo raditi jedan dan ćemo raditi kad budemo radili molitve, djeteta Božeg radit ćemo financije kako izaći iz minusa. Tako da to isto ima izvjesna pravila koja ljudi neće popratiti i onda se čude zašto su u minusu. A pravila su jasna i glasna. Mjera kojom mjeriš ćeš biti izmjeren. Jel tako kaže? Dajte pa će vam se onda dati. No, ljudi ne prate ta pravila, jel'el tak? A? E pa rijetko E pa tako onda je situacija tako Mislio sam da će on sam izići predame Stupiti predame Ime Gospoda Boga svojega Zazvati svoju ruku prema svetištu Uzdignuti i tako gubu oduzeti Ali to se nije dogodilo I on ode pun gnjeva Znaš ono da Jer ti možeš se doći pomolit za me? Ne Dođi na seminar. Čuj podluku, jer pismo kaže da vjera dolazi slušanjem Da li njemu je puno doći 10 dana okupat se u riječi Bože na seminaru Nećeš primit, ja ti to neću ni reći Ja ću se pomoliti, nekad reda radi, ali nećeš primit A ako te slučajno počasti, izgubit ćeš Jer se do grla van Božeg reda, a grijehe kršenje reda A to otvara vrata za utjecaj zloduha i zato si bolestan Ako kaže da se potopiš sedam puta, onda se potopi a meni nije teško doći 10 dana, drža seminar i plati dvoranu I biti odvojno dragih ljudi I ovdje propovijedati dijeli stvari A ti hoćeš ozdraviti moju pomoć A ja ti kažem da dođeš na seminar Onda dođi na seminar Jer nećeš ozdraviti Eme, pratite Čisto da se ne čudite ako vam se stvari ne događaju A nekima se drugima događa, jer znate događaju se I ode pun gnjeva Ok, ali njegove sluge pristupiše I rekaoše mu Poštovani oče, da je prorok tražio tebe što teško To je ono što ja stalno govorim Da vam doktor kaže stvarno istinito vam govorim Da jedete govna psa svaki dan na cesti Prvo koje nađete, vi bi jele Samo da ozdravite, je li tako? 100% To vam je zdravije od većine tableta koje vam daju 100% Da vam kaže da idete u neznam koje toplice Na neznam koji tretman Kupite znam koji aparat Vi bi to napravili, je tako? Sa svim izvjesno sasvim neizvjestan I onda se čude što ne ozdrade. Mjera kojom mjeriš ćeš biti izmjeren. Ko mene bude častio, ja ću njega častiti. Misi ne mene. Ali njegove sluge pristupiš i rekošemu je mu Poštovani oče, da je prorok tražio tebe što teško Ti bi to sigurno učinio Koliko bi više onda treba učiniti samo ono što on tebe traži Da se okupaš i da postaneš čist Ja samo ovo moram reći, niš protiv teženi Vidio sam je na cesti, Znam da pati Rekao sam joj Dođi, ozdravit ćeš od atritisa Mene slušaju koste Mene slušaju ti duhove Mene sluša bol 100% imam učinak od sto 100% I sad ja njoj kažem Dođi, slušaj poduku Ne zbog mene, nego zbog tebe Jer on će se vratiti Jer kaže Kad zao duh izađe iz čoveka On luta s uhim i bezvodnim krajem I ne nalazi pokoja I kaže Vratit ću se u kuću Iz koje sam izašao i nađe praznu, praznu, mi ovdje punimo kuću, praznu, i pomed, praznu uređenu i počišćenu I kaže, sad ću se vratiti sa sedam gorih duhova od sebe, i bi stanje tog čovjeka gore nego je bilo I ona je nije došla na kućnu poduku, samo jednom, jer kao nije mogla naše razlog zašto ne, ovo ne govorim proti nje, nego proti gluposti i onda je došla prvi dan na seminari Stvarno je sila Božja bila prisutna da iscjeljuje izcijeljuje Po Luki 5.17 I doticale nju, ne samo nju, nego i druge, jer se drugi ozdravljali I onda, znači, radilo je na njoj nema viši stupanja 30. Cijelog tijela, ruke užasno bole, po tri ne znam koliko tableta na djeno I nju je to, či, počelo je duh čistiti I ona na kraju, znači, nju se to smanjilo s tri na jedno, ali ona više nije došla jer kao morala je nešto napraviti. Pa jednostavno nećeš primiti tako. Jednostavno ne možeš primiti tako. Jel' tako ili nije tako? Ovo vam ja pričam o tome kako da budete spremni na primanje, kako da dođete na pravi način da primite. Jel' tako? Jer vi dolazite pod križ Kristov gdje je životom plaćeno Za ono pošto vi dolazite Ja mislim da treba malo poštovanja Prema tome, je tako? Prema toj žrtvi. Ok Tad se vrati Boži čovjek aha, I on onda siđe k Jordanu Dakle I zaroni u nju sedam puta Po upute Božjeg čovjeka I njegovo tijelo postane Tako čisto kao tijelo Mladog djeteta Eto, očistio se. da se on umočio pet puta ne bi se očistio jer uputa kaže sedam puta jer <coughs> ne pratite disno. Znači ja vam otkrivam principe koji rade i ako ih vi uradite to će se dogoditi i vama što riječ Božja kaže da će se dogoditi. Znači, riječ Božja ne može podbaciti Jer nju govori onaj koji nikad ne laže I njegova riječ je istina I on je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Ili ispuni svaku svoju riječ Znači, ako piše u riječi nešto Govori onome koji čita riječ To što on govori je istina Meni treba to što on rekao A on sigurno ne bi izgovorio riječ da nije ukazao način Kako ta riječ da postane tijelo u mom životu Da se obistini Pa poprati upute Jel' li tako? Jer koje su druge opcije? Ili on laže, jel tako? Neka je druga opcija? Ili se ti super pametan ili on laže? Ako ne radi? Zato cijelo vrijeme govorimo i ponavljamo, to se možda čini izlišno ili ti ga suvišna ali nije. Jako je bitno da postane program našeg duševnog kompjutera da što Bog kaže jest što on kaže jest Nije možda Što ljudi kažu je možda I ako ste potrebete Presvojiti u riječ Reci meni govori Moj otac sad Ako imaćete priliku Vi koji niste primili Krista Da ga primite I da uđete u Božju obitelj da on bude i vaš otac To važi za Božju djecu Znači presvoje Što moj bog otac kaže Da ja imam ja imam Što on kaže Da ja mogu učiniti Mogu učiniti Inače, laže, zato onih sedam istina na prvoj onoj skale. Jer ovo je povezano, ako on govori istinu Onda što on kaže, koji govori istinu, jest Ja imam ono što on kaže da imam, je li tako? I onda smo uzeli primjer tako zvanog našeg oca povjere Abrahama tako ga zove pismo Galačanima 3.7.29 i, I imamo primjer na nemogućoj situaciji Kako je što Bog kaže da jest Postalo materijalna zbilja Kad je Abraham napravi ono što mi moramo napraviti A to je doći k Bogu vjerujući Jer to je uputa Hebrejma 11.6 daje uputu Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu jer koji mu prilaze, a mi mu prilazimo Moraju vjerova da on jest To je da je njegova riječ istina I da on nagrađuje one koji ga ustrajno traže jel tako? I onda razrađujemo pojam vjere Rekao sam vam da razmislite, predložio savjetova u ljubavi Što znači vjera? Jer primamo po Vjera je uvjerenje Da se stvar već dogodila Na osnovu onog što ste čuli od Riječi Boži Prije nego što se ona materijalno stvorila Prije nego što se materijalno oblikovala Ja sam danas imao jednu molitvu ujutro I potrošio sam pol sata sa krasnom ženom Samo da bi objasnio Marka 11.24 Jer um je nepripremljen Pogotovo u katoličkoj crkvi Nije pripremljen Oni puno govore, mole, ali ne misle i onda sam ja nju trenirale krasna žena, njoj ona je potrebita i mi smo, ja sam stao s njom i ispočetka čitali dok ona nije razumijeva. U ljubav, jer se čovjek zbuni, misli se dobro što je sa mnom jer meni mozak ne radi, što je ovo? Ispočetka Isus kaže da li Isus slaže? Ona kaže ne. Dobro, Isus kaže znači ovo istina. Kad se molite, hoćemo li se mi molit, hoćemo. Za što god ili za bilo što. To znači je uključena vaša potreba, jeste Dobro Vjerujte da ste već primili Zarez i primit ćete Sad ja nju pitan, kad ćemo primiti Ona kaže kad vjerujemo Isusa, ispočetka. Ispočetka, ne govori to Isus govori Da li Isus ikad laže, ne Da li Isus tu, Ona kaže, jest zato što Matej 28.20 kaže Ja sam s Vama uvijek To znači i sad Sve do kraja ovog razdoblja Pravilan prevod piše Svijeta dođe na isto o, To znači sad još, jer nije došao kraj svijeta Ok, znači Isus govori On je tu, ja kažem, da li on isti Ko što je bio nekad, ona kaže isti Nisam ja to rekao, znala je Hebrajima 13.8, Isus Kristi isti je Ok, da li On izcijeljuje? Ona kaže, da, da, vjerujem, ja izcijeljuje Naravno, On je gospod izcijelitelj Dijelak 9.34, je li tako, gospod izcijelitelj Gospod te izcijeljuje, Isus te izcijeljuje On izcijeljuje Ok, znači, slušaj Ja vam kažem, govori Isus, kad se molite, vjerujte Znači, vjera je uključena, da ste već primili ja nje pitam kad se vjerujemo da smo primili. Ona kaže, ne znam što je rekla, nije rekla točno. Ja kažem dok se molim Zarez i onda ćete primiti. Ja kažem kad ćemo primiti? Ona kaže kad vjerujemo da ćemo biti scjeljani ispočetka, pol sata, ali je shvatila. Ono što ja vama želim reći je sljedeće. Vjera utječe na ono što se vidi, ali ono što se vidi ne smije utjecati na vjeru. Znači, mi vjerujemo da smo primili samo na osnovu riječi Bože, prije nego se materijalno očitovalo to što smo molili, jer znamo po riječi Božje Da već imamo ono što smo molili prva Ivanova 5.14.15 I to znači Da naša vjera ne ovisi onome što smo vidjele Jer to ne bi bila vjera nego potvrda Prema tome Naša vjera uvjetuje materijalnu zbilju Ali materijalna zbilja ne uvjetuje vjeru I zato kažu Hebreji 11.1 Da je vjera uvjerenost u zbilje kojih još ne vidimo i ako mi nemamo tu vjeru A ja vam moram reći, nećete je dobiti ovako što ste mene čuli Morate stati, slušati, razmišljati I uči u neke od ovih stvarnosti da vam to sjedne na srce Ne možete stajati na mojoj riječi ili na mojoj vjeri Morate stajati na vjeri koja je u riječi Božoj, na stijene Onda ćete stajati jer Bog je rekao, koji nikad ne laže Čija riječ je istina Koji je vjerano stvari svako svoje obećanje. Da li je ovo obećanje iz Marka 11.24 Sasvim izvjesno Jer kaže, primit ćete Kad ćemo primiti Kad vjerujemo da smo primili Prije nego smo primili Da li mi to ne razumijemo Da, zato što tvoje misli nisu kao njegove misli Ti samo napraviš što On rekao Nemoj misliti o tome što je rekao Nego napravi, poprati upute pa ćeš onda shvatiti što je rekao. I taj princip razrađujemo jer princip vjere je ono putem čega sve primamo. Kršćanstvo se zove ispovjed naše vjere. Tako se zove, a Krist je veliki svećenik naše vjere Ili naše ispovijesti po Hebrema 3.1 On je veliki svećenik naše ispovjedi vjere Kršćanstvo ispovjed vjere Ti vjeruješ ono što piše Kažeš da je to istina Da prihvaćaš i ono što piše postane Tako postajemo kršćani I od sutra počinjemo razrađiva taj princip Na ovom seminaru ne molimo Nego prisvajamo Vjerujući ono što piše i onda smo uzeli Abrahamov primjer, on je prekrasan Znači, njemu se ukaza Bog Svemogući I taj Bog Svemogući je došao Abrahamu I on mu je rekao, ja sam El Shaddai Bog Svemogući Tako mu je rekao, sad ćemo se vratiti na to I kaže, hodite predamno, mi budi savršen i sklopit ću između sebe i tebe da ti veoma mnogobrojno potomstvo Tad Abram pade ničice na lice I Bog je s njim govorio ovako Evo ja sklapam save s tobom Ti ćeš postati otac mnogim narodima To je i dalje obećanje I pazi sad ovo Peti stih Zato otca tvoje ime neće biti Abram Nego će se zvat Abraham On mu mijenja ime jer mu se promijenilo stanje i misija Postaćeš, Postavio sam te otcem mnogim narodima To je gotova stvar Znači svršena stvar i sad mi stojimo pred izjavom Boga svemogućega. Znači mi bi trebali ili netko od vas kad je potrebit znači vi ćete doći, primit ćete Isusa Krista. Jer ovo važi za one koji su u Isusu Kristu, u njemu su nam dani svi blagoslove. Van njega vam to neće sta, kuća neće stajati, mora biti na kristu, na stieni. I sad ste vi došli i čuli ste što vam On govori I znate da je to Riječ Božja I znate da vam to pripada jer Piše A vi vjerujete ono što Piše Ne u vaše osjećaje, u nekog propovjednika U tradiciju, u ne znam što Nego ono što Piše Ok, i On sad kaže Njegovim ranama ste bili scjeljene i sad tu dolazi sukob Naš prirodni um se sukobljava sa riječom Božom Jer to smo isto govorili, to je jako bitno Mi se nalazimo na sredini, naša situacija I s jedne strane Nama dolazi informacija osjetila Ono što vidimo Ja nisam zdrava Jer ja vidim da meni noga ne radi Ja nisam zdrava jer ja vidim da mene boli To je informacija osjetila To je zmija S druge strane, riječ Božja ili Bog svemogući Govori, Ja sam te već izcijelio I sad ti stojiš na sredini I moraš stati na stranu jednog ili drugog I na čiju stranu stane što ti se dogoditi Kako se staje na njegovu stranu Tako da činiš, vjeruješ i govoriš Ono što riječ Božja govori I onda to postane I to je primjer kojeg je ukazao Abraham Jer on je doznao u svojoj 99. godine da će On ima sina sa Sarom koja imala 90 koja je bila, znači, podmakle dobi, isto tako i pazi što piše od postanak 18.11 Abram i Sara bile su stari i vremešni i u Sare bilo je već prestalo što biva u žena Znači, nije bilo prirodne mogućnosti da ona začne Hoću vam reći da Bog nije Bog prirodnih mogućnosti nego božanskih svemogućnosti Nemojte mu dolaziti sa idejom, on to ne može Jer on je svemogući On je svemogući Jeremija 32, 27 kaže Ja sam gospod svakog tijela, gospodar svakog tijela Da li je meni išta nemoguće Sara je gledajući tu situaciju ili ljudi koji dođu i onda čuju ovakvu poruku Koja je istina I onda se onako smješkaju Misle kao vidi, vidi, priča, priče Kak je rekla jedna žena, kratke pamete Koja je usput rečeno bolesna Od najgore boleste Pa bi bilo bolje promijeniti pameti Po čem misli što riječ Božja govori Da li to bi onda značilo da ni doktori ne trebaju Pa ne, ne bi značilo Zato što imamo doktora na doktorima Gospod moj izcijelitelj, izlazak 15.26 to bi to značilo I onda se Sara nasmijala I zato se si nazvao smješko Jer Izak znači smješko na hebrejskom. pazi sad ovo Kaže, zato se Sara sem, sama u sebi nasmije Postanak 18, 12 Jer pomisli Znači, mi pričamo o nama U situaciji gdje smo bolestni Ovo je slika nama za primjer Pusti Abrahama, pusti Saru Ti si ova situacija Ti si čuo njegovim ranama si iscijeljen Ti imaš nemogućnost u tijelu On kaže, ja to mogu i već sam napravio Što ćeš ti sad napraviti, potez je na tebe To vam je igrate šah ili dame On je povuka potez, sad ti povuci potez On je povuka potez na križu I uručio ti iscijeljenje I sad ti njega moliš da te iscijeli Na tebe da primiš Putem vjere u ono što je on rekao Znajući da onaj koji je rekao ne može podbaciti I onda se ona nasmijela Kad sam kaže, kad sam već uvenula Zar da još pomišljam na ljubav I moje gospodar isto tako star A gospod reče Abrahamu Što se smije Sara i misli Zar ću zbilja još roditi kad sam ostavila I onda on kaže, zar je gospodu išta nemoguće Znači, morate obratiti pažnju i vi ćete to vidjeti Kad se nalazite u situaciji koja se čini prirodno nemoguća Da se prirodni um Protivi onome što govori Riječ Božja i da morate stati na riječ Božju Ako hoćete da riječ Božja ostvari učinak u vašem životu Jer ako vi ne stanete na stranu riječi Bože Vi ste u sumnji prema riječi Božje Sumnja je otpor prema djelovanju božanskog duha ljubavi I on neće razbit vrata vašeg srca I blagoslov će ostati van vaše kuće Sumnja u njegovu riječ je otpor I otpor on neće slomiti na silu jer poštuje tvoju volju A pismo kaže, to je Jakovljeva 1.5.8 da neka oni koji traže, traže sa vjerom bez ikakvog sumnjanja Jer čovjek koji sumnja nalike morskom valovlju Koja vjetar hita amo i tamo Nestalan je na svim svojim putevima I neka takav čovjek ne misli da će primit išta od gospoda Znači sumnja u riječ Božju je neprijatelj Kojega moramo odkloniti tako da se hranimo riječ Božjom Da budemo apsorbirani u riječ Božju da nas osvijeti Riječ Božja da mislimo što Riječ Božja govori da govorimo što Riječ Božja govori i činimo što Riječ Božja govori i onda će ono što Riječ Božja govori postati živa stvarnost u našim životima Kako se onda Abraham ponašao? Abraham se ponaša na sljedeći način On je, kaže pismo vjerovao u Boga koji mrtve diže u život i stvari koje nisu, vidi kao da jesu Jer očito on nije mogao ima djece u 99. godini I Sara nije mogla ima djece u 90. Ali on koji je rekao Učinio sam te oce mnogih naroda Za godinu dana ću te pohoditi maćer sina je vidio stvar koja nije prirodnim očima kao da jest A mi smo pozvani da imamo takvu vjeru ili vjeru Božiju Marko 11.22 Znači, mi moramo početi vidjeti ono što Bog kaže da jest kao da već jest u našoj prirodnoj dimenziji i početi misli da jest govori da jest i ponašati se kao da jest i onda postane To je vjera koja je u, u uvjerenost u zbilje kojih još ne vidimo prirodnim očima Znači dok nije bilo više nade Ili unatoč beznadežnih okolnosti Abraham se i dalje nadao I nije prestao vjerovati On je gledao u Boži obećanje Ili kako kaže drugi prevod Nije se spotakao Božje obećanje Premda je on vidio svoje tijelo staro sto godina On je vidio, on je bio glup I vidio je obamrlost Sarine utrobe Ali unatoč tome On se nije spotakao Boži obećanje nego se ojačao u vjeri u što u Božo obećanje i dao je slavu Bogu potpuno uvjeren da on može ja dodajem i hoće ispuni što je obeća. Jer on to može sve mogući Bog. Inače ne bi bio sve mogući i to je naš primjer. Znači mi stojimo pred nemogućnosti fizičkog tijela, prirodnog zakona, onog što nam govori osjetila i statistike, ali s druge strane stoji svemogući Bog i kaže mogu. I ako ti ne staneš na njegovu stranu nego u srcu vjeruješ osjetilima ili zmije i statistikama, statistikama što je faraon, kralj egipatski jer egipat predstavlja skupljanje znanja putem osjetila, faraon je negativno onaj čovjek koji razmišlja iz tih znanja, protivno Božijem znanju pa znate da nije dobro prošao I ako vi razmišljate na taj način onda vi zanjećete pristup Božanskoj riječi u vaš život tako da ona ne može postati učinkovida prem da ona u sebi ima sav potencijal da ostvari ono zašto on ju posla po i 50.5.10.11 50, Jel' me pratite? Znači, mi se nalazimo pred jednom nemogućnošću A On je rekao, to je tvoje jer iz početka Riječ Božja Iznosi činjenice On Ne znam da li ste to Do sad popratili U prvoj Petrovoj 2.24 On ne kaže Ja ću te ozdraviti Jednog dana možda Ako te izvuku na lutri Ako mi se smiluje Ja neću tebe znači Ako si ti loše volje Pa onda ništa Ako nisi završio Ne znam koji fakultet Ili ne znam Ako nisi u toj toj državi Ne on kaže ovako Njegovim ranama ste bili To važi za sve Iscijeljeni To je iznos činjeničnog stanja stvari I sad je pitanje kako tu činjenicu, istinu spustit da se materializira u naš život Jer mora biti da ima način Inače bi on bio bedast izgovarajući tu riječ i nepravedan Jel' tako? Ako on to nama osigura na križu I nije našo način da nam objasni kako to prisvojiti Onda je greška na njegovoj strani Ali to nije istina mi moramo istupiti u vjeri Koja bez obzira na ono što nam se čini Ili što osjećamo Ili što drugi govore Odvažno Kaže da je istina Što riječ Božja Ili onaj koji je izgovorio A to je Bog Otac Kaže da je istina I taj princip ćemo razrađivati Do u detalje počevši od sutra Sad ćemo još raditi vjeru I dijelovanje u skladu svjeća jer to je princip ili zakon iz Marka 11.23 Koji kaže Ako kažete Pa spominje goru I u srcu ne posumnjate Zarez Nego vjerujete u ono što ste rekle Biće vam točno što ste rekle Sad treba shvatiti Ako ne sumnjate u što ste rekle I to što ste rekle ono što vjerujete u srcu To su uvjete Znači dogodit će vam se i događa vam se Sasvim izvijezno ja si ne mogu naći posao Točno ti se to događa Nema posla u državi Točno ti se to događa Mene šef ne voli Točno ti se to događa Ebe pratite Ono što u srcu vjerujete po zakonu Iz Marka 11.23 I govorite na glas Ako ne sumnjate To postane To važi i gore i dolje Stoga pazite što govorite Povijest Izraela daje prekrasan primjer za to Prekrasan primjer Znači, ispočetka narod Izraela U povijesti, u povijesnim knjigama Jest doživio izvjesne stvari Na kojima mi danas moramo učiti Jer su primjenjive na našu vlastitu životnu situaciju sad Po jasnim riječima iz 1 Korinčana 10 stihovi 6 i 11 i onda imate prekrasnu situaciju Iz brojeva 13 i 14 Gdje Izrael dolazi pred obećanu zemlju Obećana zemlja jednako sve ono što nam je obećano Ili uručeno u Kristu Isusu Jer pismo kaže da je to naše, jel tako? E sad, mi stojimo pred time Evo, stojiš pred time Znaš da ti to On govori I On kaže njegovim ranama vi ste Je Jel' tako ili nije tako? Ok, točno to je On rekao njima On je rekao njima Da im je dao, ne da će im dat Dao Da im daje svaki pedalj tla gdje stave nogu njihovi Jel' tako? Ali oni moraju staviti nogu i onda su oni išli uhoditi Uhoditi, ja ću vam to objasniti što znači za vas 12 plemena Izraelovih predstavljaju svaki aspekt vaše vjere i dobročinstva, ili vašeg duhovnog života Ukratko, troje apostola koji su bili cijelo vrijeme s Isusom oni predstavljaju ljubav, vjeru i dijela ili ti ga, vjeru dijelotvornu kroz ljubav Znači to troje su bile stalno s Isusom jer to je najvažnije, ovo je drugo popratno. I sad mi ispepavamo s našim unutarnjim osjetilima vjere, ljubavi i prakse što on to nama govori. To znači uhoditi obećanu zemlju, kuki luke, vidite što on to govori jer se to može dogoditi, to znači uhoditi. I oni su sad vidjeli što to znači I svakog plemena išao po glava, i Išli su u obećanu zemlju I vidjeli su da je ona doista prekrasna zemlja Da doista u njoj teku mlijeko i med Da su plodovi veliki Toliko veliki da su dvojca morali jedan groz nositi na onom jednom štapu Međutim Vidjeli su da su gradovi veliki i, i dobro utvrđene i da tamo žive divovi Sinovi Anakinovi I da su oni tako veliki Da su se oni u njihovim očima sebe činili kao skakavci A bit će da su oni njima tako izgledali I oni su se vratili Pazi sad ovo Ovo govori nama Situacija je u nama Jedno od važnosti starog zavjeta Ne jedino Jest što ljudi inače ne znaju u bilo kojim crkvama nema je ovo znanja da je cijela povijest Izraela povijest vašeg duhovnog čovjeka od prvog dana primanja novog rođenja do posvećenja i sjedinjenja s Bogom ocem u Kristu i da moraš proći pouštenja ili ti ga u pokornosti riječi ili Mojšije koji te vodi po Jakovljevo 1 jedan u krotkosti slijediti stn i onda svoju dušu pročistiti od preostale zloče i prljavštine jer ta riječ, ili Mojsijer, ima mogućnosti odvesti u objećanu zemlji Jel me pratite gdje sam? Ok, i znači, sad je cijela priča u nama i ja sad stojim pred obećanjem, ja stojim i sad Izraelu povijesti je slika onog što se meni, moj unutarnji cijeli svijet je narod Izrela Moj sije svijetlosti Božanske riječi Eme, pratite I mi sad dolazimo pred obećanje I On je rekao, Vaše je Vaše je, Tvoje je Njegovim ranama vi ste bili izcijeljeni To kaže tri put u Svetom pismu To je sa svim izvijesno istina vi koji niste ozdravile, ni, a u Hristu ste, van ste svojih prava Možete uživat veća prava Jer njegovim ranama vi ste iscijeljeni Izaja 53,5 Mateo 8,17 i 1 Petrova 2,24 I sad mi stojimo pred obećanjem i onda mi vidimo tu situaciju u životu Sad mi promotrimo I onda mi kažemo Da, ali doktor je rekao Da niko nikad nije ozdravio te bolesti To su ovi utvrđeni gradove To smo rekli da moramo srušiti Sa božanskim moćnim oružjem Po drugim Korinčanima, 10.4 To su te utvrde, krive ideje, krive postavke Da je Bogu nešto nemoguće I onda imate divove, je tako strahove, sumnje, koji što više gledamo simptome i našu situaciju, a manje njega koji je obeća koji je sve moguć, to postaju sve veći. I što više gledamo u problem, to su divovi veći. I pazi sa, ove ja ovo je ilustrativno što se događa u duši čovjeka, povijest Izraela, povijest duhovnog čovjeka. Vaše duše, koja se preporađa I sad On kaže Donesoše pred sinove Izraelove neistinu o zemlji koju su bili uhodili Brojeve 13.32 Da li su oni donijeli neistinu? Sasvim izvjesno nisu, jer su vidjeli gradove I vidjeli su divove ali svejedno pismo kaže da je to neistina. Zašto? Jer riječ Božja kaže drugačije. Što god se protivi riječi Božoj koja je istina, to je neistina. A neistina je od oca laži u kojem nema istine, koji je ubojica u Zagradu, ja dodajem duhovnog života od početka on vas nastoji skrenut s puta i to je zmija Kaže, je li, Postanak 3.1 Ma je li stvarno Bog rekao da ste iscijeljene Ma jeste si siguran, prvo sumnja Onda se ti misliš, ma stvarno čekaj Boli Škripa Sve sam probao Vjerova sam ono tri dana iz petnih žila Ne radi Ne radi i onda četvrti istih pobjeda Zmije izgnanstvo izraja. Ne, nećete umrijeti Njekanje Božje riječi I tu si sebe izbace iz raja Da naučite on nikoga ne izbace iz raja To sve ukazuje što se sam čovjek napravi Oni su dakle donijeli Neistinu priču Ili zloglasni izvještaj I oni su rekli Zemlja koju prođo smo i uhodi smo jest zemlja koja ždere svoje stanovnike svi ljudi što ih tamo vidje smo neobično su veliki vidje smo tamo i divove kinove sinove od divovskog roda i onda ovo ide za skakavce <clears throat> I onda sva općina podiže viku i graju I narod je plakao one noće Jer kad si u sumnji ne vjeri Onda ti je duša u Suzama jadu Kad si uvjeri onda si u radoste Jer kako kažu Hebreji 4.3 Mi koji vjerujemo ušli smo u počinak Tko vjeruje ima Tko vjeruje ima i kaže, sva se općina tužila pred njima pred Aronom i Mojsijem O, da smo bili pomrli u Egipatskoj zemlje ili ovdje u pustinji O, da smo mrtvi Jeli vi znate da se njima dogodilo točno što su rekli? Jer zakon je da što govoriš, a u srcu vjeruješ da postane njima se tri milijuna Izraelaca dogodilo Točno što su rekli Svi su pomrli u pustinji Svi koji su izašli iz Egipta Jer su to rekli I to točno kažu brojevi 14, 28 Kaži im tako ja živ bio To je riječ gospodnja Kako vi izgovoriste pred mojim ušima Tako ću ja postupiti s vama To je zakon tako, ljudi koji vjeruju u svoju bolest Koji njeguju svoju bolest Kućne ljubimce zle duhove Oni će ih imati Ne možeš ti nekoga osloboditi Od njegovog kućnog ljubimca Kad mu je on ljubimac Jel' li tako? Ako netko misli da mu je bolest blagoslov To mu je kućni ljubimac I ako mu ga ideš oduzest On će se s tobom potući Jel' li tako? Zamisli neku, onu baku sama je doma Ima samo psa I ti joj ideš oduzest pudlicu Mislim, pronašla bi u sebi snagu koju nije ne znala da ima Je li tako? Očnjaci bi se pojavili, ugrizla bi te za vrat Sasvim izvijesno Međutim, dvoje od njih Vođa Kaleb I Ošua Su imali drugu ispovijed vjere Drugo su stvar rekli I ne bi vjerovali, ali su samo njih dva ušli u obećanu zemlju Uz novi narod koji se narodio u pustinje ali nitko od onih Koji su izašli iz Egipta Nije ušao u obećanu zemlju Tri milijuna, Svi su umrli Jer su se smatrali skakavcima Jer su se smatrali skakavcima Ali Kaleb je rekao ovako Unatoč tome što je vidio Gradove koji su bili utvrđeni I unatoč tome što je vidio divove On je znao da je Jači onaj koji je s nama Nego svi divovi je ima neki zemaljski div koji je veći od Boga sve mogućeg? Sad svim izvjesno nema. Ivan 1029 kaže moj otac veći od njih svih veći jači jel tako kaže prema tome kad dođete pred tu situaciju a bolesni potrebiti ti čovjek dođe potrebe su svakve psihičke, fizičke, materijalne jel tako? I sad ste vi pred tom potrebom I s jedne strane vas jedan svijedok poziva Kona sudu Kaže Neće što zdraviti Nećete se to riješiti Nema šanse Pa vidi koja je situacija Vidi što doktori govori S druge strane, riječ Božija kaže Jesam Njegovim ranama sam iscijeljen Po Kristovoj žrtve Riječ Božja ne laže I ti moraš stati na stranu jednog svjedoka I na čiju stranu staneš tako da misliš Govoriš ili i Dijeluješ kao da istina To će ti postati Kale bi još u vas urekli Svakako pođimo gore I osvojimo je Evo vidjeli ste juče svjedočanstvo Maja je osvojila svaki pedalj Zdrave kože Je tako ili nije tako Jer je znala da je zdravlje prepada Je osvojila Točno je to bilo osvajanje Borba divovi, strahovi, sumnje, sramota, ali se izborila. Ok, a još sin kaže osvojimo je jer je možemo lako preva, prevladati. Ali ljudi koji su bili išli s njim izjaviše, nikako ne možemo ići protiv tog naroda jer je jači od nas i oni su jači od njih jer se smatraju slabijima. Vlasti ćete riječi osuditi. Matej 12.37 Vlastite će te riječi osuditi Čovjek govori ono čimu srce obilo je Ako mu je srce puno vjere u Božju riječ Očito neće riječ da ispovijedati nevjeru u Božju riječ Matej 12.34 Imate mudre izreke 6.2, kaže Svezao ste se riječima vlastitih usta Tvoje su te vlastite riječi zarobile Ako vjeruješ u srcu U ono što govoriš I ne sumnjaš Bilo pozitivno ili negativno To postane Stoga bi trebalo dobro vide što riječ Božja govori I u skladice s time Jel' tako? Jer to je jasna uputa za nas Jasno je glasno Oružje našeg vojevanja nije prirodno Nego božanski moćno Za rušenje utvrda Jel tako govorio Božo riječi koji utvrda pa da krivih nauka, krivih ideja. I s tim mi obaramo svaku okolnost koja se protivi spoznanju Boga, jer vi morate znat, meni je ovo ljeto Sam čitao sve psalme opet Pa mi je 78. psalam posebno sjel na dušu Povijest Izraela koji se protivio Bogu Pazite kako On naziva ljude Koji stoje pred njime I čuju što On govori i kaže mu lažeš Pazi sad ovdje. Kaže Ovako ćemo Spominje Izraela Kaže, i da ne bi stavljali Da treba pričati o dijelima Božim Djeci koja će se rodit i da bi oni stavljali u Boga svoje ufanje Znači djeca Da oni ne, ne staju propovjeda svojoj djeci i ova djeci Što je Bog napravio da oni stali u njega ufanje Pazi sad ovo I da ne bi zaboravili Božih dijela Već da bi bili poslušni njegovim zapovjedima I da ne bi postali kao njihovi oci To svovi Sad smo ih spomenjali. Rod izopačeni i nevjeran Rod nestalan svojim srcem I nevjeran Bogu svojim duhom, u dan boja Jer to je boj, mi bojimo boj, mi, mi bijemo boj vjere Prvom šest dva Mi bijemo boj vjere Sva oprema Boža je oprema koju stavljaš putem vjere Očito nećeš šoklop pravidnosti staviti s rukama i nogama Nego je vjera Mi smo pravidnici po vjeri u Krista Isusa Krist je naša pravednost, je tako? Štit vjere Kaciga spasenja Je tako? I onda su oni, kad je došao dan Boja, okrenuli leđa Zamisli to I ne održaše saveza Božjega I ne htje doće ići po zakonu njegovom Zaboraviše njegova dijela I čudesa koja su gledale Kaže pismo, zato morate uči u riječ Božju To vam hrani dušu, snaži Živiš na svjetlo Kad hodaš u riječi Božju Jer ona je svjetlost Ona je svjetlost je li tako? Tako kaže psalm 119.130 Kad tva riječ dođe, ona pali svjetlo Ne znam kako bi vam to bolje preveo da vam to daje smisla Kodast u mraku i dođe i upali svjetla To riječ Božja daje u vašoj duši kad uđe Ta riječ Božja je svjetil ka mojim stopalima I svjetlost na moj stazi po psalm 119.105 Mi moramo hodat na svjetlu riječ Isus kaže, to, O Isusu kaže Ivan 20, 30, 31 Isus je još mnoga druga čudesa napravio Koja nisu zapisana u ovoj knjizi Ali ova koja su zapisana Zapisana su za nas Da možete vjerovati Da Isus jest Krist, Sin Boži I da vjerujući imate život Ovaj božanski život Božanski život u punini života U pobjedi, Vjerujući u njegovo ime Pazi što on govori o Izraelu Ja meni ispala Biblija iz ruke u ljeto kad sam čitao e, Ali oni preskače, Ne čitam se 78. Psalom. Pazi sad ovo Ali oni nastaviše Znači unato svim čudesima Sad idu nekoliko stihova čudesima Jer on ih je Taman izvadio iz Egipta On ih je izbavio Zapamtite sljedeće Ovo mnogo ljudi ne kopča Mi se izbavljamo Po čistoj milosti Božoj Po vjeri u Ono što on napravio Ali smo spašeni To jest ono što nas čeka Suđeni smo podjelima. Izrael je dobio porepu u pustinji Zato što su se protivili Bogu I onda su dobili porepu Nakon što on vas izbavi Njegovom moćnom rukom Ako vi ne živite u njegovoj volji To znači dijela Koja su u njegovoj volji Vi ćete nadrapati ko je Izrael Jer ima oni kratke pameti Koji misle da čovjek odmah nakon Egipta Ide u obećanu zemlju Ne, djeca draga, imate pustinju Pustinju 40 godina što predstavlja cijeli period kušnje to je simbolika brja 40 Cijeli period kušnje, dok se duša skroz nepročisti Od svih preostalih zloča i nečistoća Po riječi Bože, koju moraš primiti u pokornostište moj svijek, koji slijedi Koja ima moć spasiti vaše duše Oni su živjeli nonšalantno, Onda su vidjeli da je malo teško po putu I onda su se vratili u Egipat na tri mjesta pismo jako strogo kaže onima koji se vrati u Egipat Na novo razapenju Sina Božega Na Vrijeđaju njegovu žrtvu Duha milosti kojeg su primili Bolje im da se nisu spasili Svinje koje su sotrale, vlaćaju se u blat Pazi sad ovo ali oni nastaviše griješiti protiv njega I prkosit svevišnjem upustenju Ispočetka početka Kad ste spašeni, spašeni ste po vjeri i onda ste se obavezali Jer to je uvijez za spasenje, Da ćete živjet po vjerju Krista Isusa Da ćete živjet za njega, po njemu I da ćete hodat po njegovim uputama Ili njegovim putem Jer On vaš gospodar To znači On govori, ja slušam Nema nikakve druge opcije Niko te ništa ne pita Služiš oba dva slučaja vamo grijehu do smrti vamo pravednosti do posvećenja Pazi sad ovo i kušali su Boga u svojim srcima I govorili su proti Boga Može li Bog zgotoviti stol u pustinju? On njima rekao da će ih hraniti Može li Tako isto mi Znači on je izvršio najveće čudo na čudima Kad nas je spasio, izbavio Novo rođenje Oslobodio od vlasti ne Dao nam novi život Po tom životu živiš I onda ti dođeš i kažeš Može li on ti mu prkosiš Griješiš protiv njega okrećeš mu leđa Nestalan si svojim srcem Izopačeni nevjeran Bogu svojim duho Pazi sad ovo e, Idemo dalje Uza sve to opet nabraja što je on zanječen Uza sve to grješili su dalje I nisu vjerovali u čudesna djela njegova I opet su ga varali svojim ustima I lagali mu svojim jezikom kako mu to oničeni? Jer ne govore ono što on govori Njihovo srce nije bilo odano njemu Nisu bili vjerni njegovom savez I onda se ljudi čude što im se ne događa Pazi sad lje Koliko su mu puta prkosili u pustinji I ožalostili ga u pustoši Nanovo su iskušavali Boga i žalostili svijetca Izraelova i nisu se sjećali njegove ruke ni dana kad ih izbavi otlačitelja ni znaka njegovih koje učinio Egiptu ni čudesa u području Egipta u, u području Sona I onda sad ide nezgodne posljedice toga Prema tome znači kad jednom dijete Božje stupi u Božju obitelj ili kad stupimo u Boži obitelj Povjeri u Hrista Isusa I postanemo djete Bože, Mi smo obavezni živiti po Božjoj riječi Jer nas to čini djecom Božom. To smo rekli Djeca Božja koji vrše volju Božju Djeca djavolja koja vrše volju djavolju Vrlo jednostavno I onda smo se obavezali da ćemo hodati na svijetlu njegove riječi to znači govorit, mislit i živjeti njegovu riječ. I tek tad ako ostanemo u njemu i on ostane u, nja, u nama mi imamo plodove koje nama koje su nam potrebe koji nas zanimaju. To nikako ljudi da razumiju Nema drugog načina. On te hoće nekad počastiti, on to može i hoće iz ovog ili onog razloga. Ali svejedno, prije ili poslije moraš doći do ovog. Prije ili poslje moraš doći do ovog Pazi što je rekao Jošua Još smo na, na brojevima 14 A Jošua si i Nunov i Kaleb oni su također uhodili zemlju Kad su ovi to pričali neistinu Zloglasni izvještaj Oni kažu ovako Zemlja koju prođo smo Da bismo smo uhodili Jest zemlja doista vrlo dobra Ako nam je gospod milostiv On će nas dovesti u tu zemlju I daće nam je Zemlju u kojoj teče mlijeko i med Samo se ne bunite protiv gospoda Ne bojte se stanovnika te zemlje Jer ćemo ih posve istrijebiti Odstupila je od njih njihova zaštita A s nama je gospod Ništa se ne bojte Znači iz početka. Ako je on rekao Da nam je nešto osigura I da nam to pripada Pa valjda da je on s nama da potvrdi tu riječ Kako kaže u Jeremije 1.12 Mi moramo biti svjesni da je s nama I da mu je stalo i moramo se već jednom naučiti Vjerovat mu na riječ Jer on kaže bez vjere U njegovu riječ je nemoguće mu omiljeti Jer mu kažeš da laže Preispitujte se po putu Sad prije nego što dođe konkretna akcija Disite u odnosu na ovo što govorim Zato vam ponavljam Da se preispitujete doma U situacijama koje su poznate vama U odnosu na riječ Božju jer tu nema hokus pokus, nema abrakadabra, nema ispod, ispod stola kuverta, nema po preporuci, nema šalabaktera, nema jer znam ovog. Nema netjaka. nema netjaka, to vam je ili živiš po tome ili ne živiš. Vrlo jednostavno. I to bi trebalo biti čovjeku super jer to onda znači da radi za sve. Znači pazite što mislite, ili uskladnite se s riječom Božjom I ako niste do sad Vrijeme da počnete Jer kaže jasno i glasno Mi moramo imati miso o Hristovo. Mi moramo imati miso o Hristovo. I mi moramo svak To u 1. Korinčanima 2.16 I moramo svaku miso dovesti do pokornosti Hristo ako nam se misle protive onome što piše Mi se moramo presiliti Reći onome koji nam stavlja u glavu protivne misle Pisano je ovo je istina, tebi ne vjerujem Sve što vam se protivi, onome što je pisano Ako je to istina, a jest je od ono koji je protivnik istine Otac laži I tu borbu moramo voditi cijeli zemarski život Sve dane, ko što je Isus vodi u pustinju Danas ćemo onda znači, još jednu zgodu obraditi Isti princip Znači, mi dolazimo k njemu Ili netko dolazi k nama Jer ako ste bolesti, netko dolazi k vama i onda vam On govori Koja je Božja riječ za vašu situaciju jel tako? Vi čujete da čujete I onda živite sukladno tome To znači da mislite što piše Vjerujete što piše I djelujete kao da je istina što piše I koliko to napravite Toliki će vam bit urod Jer ste u to istoj mjeri dobra zemlja 30. rostruk 60. rostruk i 100. Struk. Ima oni koji imaju 27.3 rostruka Ali mi ovo pričamo obljena. Svi smo tu negdje između toga Ali daj Bože da smo dobra zemlja, ali tako? Ok, onda idemo pročitati To vam je Ivan, čitat ćemo odavde Četvrto poglavlje Ozdravljenje dužnosnikovog sina To je stihove 46 do 54 pa kaže ovako, isti je princip kojega razrađujemo. Ja ga ponavljam svaki dan ova prva tri dana, sutra idemo na drugu temu, drugi pristup, da bi razumijeli jednostavan princip putem kojeg ćete ako uđete u riječ Božju uvjeri, a nadam se da hoćete pogotovo nakon seminara kad vam je sistem dignut moć jednostavnom primjenom onog što ste čuli da čujete polučiti rezultate koje vam ta riječ obećaje Je li poštena? Okay. Znači, Isus je ponovo došao u Galileju I oni su ga srdačno dočekali jer su i sami vidjeli sve što je učinio na blagdan pashe u Jeruzalemu I oni su prisustvovali svetkovini I u kafernaumu se nalazio kraljev dužnostnik čiji je sin bio bolestan ovo je izvanredna situacija Čim je čuo da je Isus iz Judeje stigao u Galileju Došao je k njemu <clears throat> I preklinjao ga je da ode u Kafernaum I ozdravi mu sina Koji je bio na umoru Ili ti ga na samrti Koji u svakoj drugoj slici Ona je ilustrativna za nas i našu situaciju Ti se ubaciš u tu sliku I ti se svaki lik u toj slici, je tako? Iisus je tu Riječ Božja, koju ti prihvaćaš i tebi govori Ti si kraljev, dužnostnik. a sin, ili koji umire, je jedan dio tebe koji umire, ili nije dobar, je li materijalni, jeli prirodni, jeli duševni već koji je emotivni, psihički Je tako? Ok Jel je jasna situacija? Morate u osobe Riječ Božju ako ćete da vam proradi jer On otkriva zakone koji uvijek rade A smješta ih u povijesnu sliku Ali kad otključamo povijesnu sliku, sliku To su univerzalni principi Znači On je preklinjao Isusa Da dođe o zdravimu sina koji je bio na umoru A Isus mu rekao Takvi ste vi ljudi Dok ne vidite znamenja i čudesa Ne vjerujete A On je opet rekao Nije odustao Gospode preklinjete. Znači, evo da vam objasni kad mi već duh govori Što znači ova slika? S obzirom da je to sve u nama Evanđelje, duhovno gledano, pisano je za našeg duhovnog čovjeka Svako slovo je u nama, svaki lik Znači, mi smo cijela ova slika Što to znači da on njega dva put preklinja? To znači da se čovjek najprije pita, nevjerujući u Isusa Da hoće li on to vjerovati ili ne On je prvo čekao da vidi čuda Isus objavljuje, istina objavljuje njegovo stanje On otkriva stanje čovjeka. Njegovo prvo stanje je da neće vjerovati dok ne vidi je tako? To je više manje svi mi imamo to stanje Ali nemoj stati tu Idi dalje Idi kući, rekao mu je Isus Sad imate riječ Imate istinu Imate uputu Koja u sebi ima potencijal Ostvariti ono što nosi u sebi, što obećaje Kao što sjeme mrkve ima sav potencijal Da iz nje zađe mrkva I ne samo jedna, nego milijarde mrkava I milijarde, milijarde mrkava, je tako? Znači svaka riječ Božja je sjeme, Luka 8.11 I u njoj je život božanski, Ivan 1.4 ima potencijal ostvari to zašto je on ju posla Ili, jer sjeme je proročanstvo Ili što je prorokova po Izaji 55, 10 i 11 Pazi sad ovo Isus je rekao jednu takvu izjavu o važi za sve Ide, tvoj sin živi E sad, da li on rekao Ide, tvoj sin živi Ili njegovim siranama ranama Ili ja sam te iscijelio Ili Isus Hriste iscjeljuje Ili njegova krte čisti od grijeha Ili ja sam novo stvorenje Sve jedno što je rekao Jer je to riječ Božja Istina pred Bogom Koja ne može podvazati i to bi treba biti naš odnos prema njoj Mi bi se trebali fokusirati na to I potpuno sebe locirati kada smo I onda one, one naslage, ili one, one ljudske oko nas Skida dok ne dođemo do čistog odnosa prema tome Kad će se to dogoditi, ali nemojte odustati Ok On je rekao Idi kući Tvoj će sin živjet ona mu je rekao, idite, pokažite se svećenicima Je tako? To znači, očistili ste se I sad pazi njegovu reakciju 50 istih je pljučna, znači Ivan 4.50 Isusove riječi i njegova reakcija Čovjek je povjerovao Isusovim riječima i krenuo kući Samisli to Ja sad imam Isusove riječi na ovu situaciju pazite sada. ovo ovaj. Pazi što Isus kaže Naučite od plemića iz evanđelja Što znači vjerovati u moju riječ Pazi sad Isu što govori U njegovoj neizmjernoj boli Pred neizbježnim gubitkom Vlastitog djeteta On je postavio moje riječi Iznad svoje žalosti Vjerovao mi u potpunosti I na kraju nije bio razočaran U svojim očekivanjima Ma Zamisli to Ovo ću vam ponoviti Naučite od plemića iz evanđelja Što znači vjerovati u moju riječ, u njegovoj neizmjernoj boli Pred gubitkom vlastitog djeteta On je postavio moje riječi Iznad svoje žalost Jer normalno bi ljudi kukali i zapomagali su sve pa vodi sa mnom I on je došao pješke i u Zagreb Nije bilo tad prevoznice stava Interneta, sms -a, porukica, videozapisa, Nego on je došao pješke I on je došao u Zagreb na kaptol I on mu je rekao Zamisi, pokud sam je na vrata, On je rekao Vrati se nazav, Sinti je zdrav u toj tuzi, u strahu pred neizbježnim gubitkom djeteta on je stavio Isusovu riječ iznad svoje žalosti vjerovao mi je u potpunosti, kaže Isus i na kraju nije bio razočaran u svojim očekivanjima zamislite to Kažem ovako Sad vas također želim podsjetiti, Govori nama ob, Obrađuje ovu situaciju u kojoj je on bio Da ne možete očekiva željene rezultate Bez čvrstog povjerenja u mene I vjere u obećanja koja sam vam često dala Nema, nema šanse ako hoćeš rezultate Moraš mu vjerovat na riječ I to je nevinost To je ono na što ste pozvane Ako ćete ući u Kraljestvo Božje Ili ako će stvari od Kraljestva Božeg U vama zavladati. To znači malo dijeta Ne malo dijete, malo dijeta Nego malo dijete u duhu Potpuno povjerenje u Otca Pazi sadalje Povjerenje i vjera u mene je najmoćnija pologa uz, uz pomoć koje ispunjenje može biti odaslano i ostvareno Pazi, sad sljedeću rečenicu Ne znam kako, kako ovo na vas dijelo Ali ja ovo čitam često, ovo mene odlijepi od, od, od zemlje pa sad ovo. Takva čvrsta vjera u mene Me u stvari presiljava. Da ostvarim želje svoje djece Zamisli to pa je razočara bi ti razočarao svoje dijete Koji svima kaže u školi Da mu je tata takav i takav i da će mu to napraviti I svima unaprijed kaže Kako mu je tata rekao da će mu Je bi ga ti razočarao Sasvim izvijesno nebe, bi Sasvim izvijesno bi mu ti to dao Takva me črsta vjera u stvari Prisiljava da ostvarim želje svoje djece Pazi ovo Jer gdje bi se drugdje očeva ljubav Mogla očitovati ako ne u ostvarivanju Sigurno ne u njekanju Jer on priča o čvrstom uvjerenju Kako se ono što je obećano u riječi Mora i hoće dogoditi Jednostavno, ako je on rekao Zato to radimo Ako je on rekao To jest Što Bog Otac kaže Koji nikad ne laže Čija riječ je istina Koji je vjeran Ispuni svako sve obećanje Koji nije kao čovjek Da bi rekao i porekao Nego što on kaže To bude Što on kaže To jest to nije možda, to nije ako, to nije jednog dana, što on kaže jest. Isus je rekao amen. Svi vrazi ostupite. Sve procjene ostupite, sva osjetila ostupite. Što je on rekao jest? A on je rekao, tvoj sin živi I on sad čuje i povjerova I kako je pokazao da je povjerova Pa dijelova je u skladu sa Isusovom riječi I okrenuo se i unato žalosti i stragu, strahu Išao je prema doma I dok je hodao, kaže pismo Dok je još bio na putu I zašle su mu u susre sluge i rekle Tvoje je dijete živo Upitao ih je kad se djetetu poboljšalo stanje ili drugi prevod kaže kad mu se počelo poboljšavati stanje zato što nije ozdravio trenutno nego je počeo post... imate trenutno, imate postepeno zdravljenje, ali nam ono prepada svejedno. Odgovorili su mu groznica je prestala jučer popodne oko jedan sat i dječakovo tac je znao da mu je baš u to vrijeme Isus rekao tvoj će sin živjeti. I povjerovali su on i svakuća. Je li razumijete ovu dinamiku? Kaže on dalje. Da li možete zamisliti ovu vjeru toliko silno u srcu oca da on je inzistirao na mom odlasku, dolasku u svom kući, kuću, već je uzvjerovao u moje, moje riječi i obećanje iako je život njegovog jedinog djeteta bio opasnosti. Ili on laže Ili stvarno govori istinu Ali ako je to stvarno istina Morate razmisliti ovo vam neće sjest Ne razumijete što vam govori Morate često, stalno Dok ne razumijete što znači njegova riječ istina To znači da je to jedina zbilja Stvarnost To znači da je to to Da je to opeplivo Jedino zbiljsko stanje To znači njegova riječ istina i onda hodaš po te njegove istine i ne gledaš vjetrove i ne gledaš valove protivne to znači njegova riječ je istina to znači je li vi hoćete u životu govoriti istinu ili neistinu Istinu Pa onda se moramo naučiti Govoriti riječi Božje Riječ Božja istina Jer on kaže Tko se zastidi mene I mojeg učenja Pred ovim pokvarenim I preljubničkim naraštajem Tog ću se i ja zastiditi Pred Ocem nebeskim I svim anđelima Kad dođemo u slave A samo što nije došao Mark 8.38 Matej 10.32.33 Je li to to? Da li, onda mi čitamo i kažemo da je ovo stvarno to istina, to stvarno meni prepada, onda kaže, pa bio sam na seminaru i pomolio sam se za iscijenje, jesu iscijen. Pa čuj ne znam, nisam još, još, još se ne vidi. Jesi rekao istinu? Ne, rekao si satonsku laž, slaviš sa Jer ako slaviš bolje, slaviš sa to je njegovo tlačenje po dijelima 10.38 Zarobljeništvo, po, po Jobu 42.10 Sve za Iliarom Po Luki 13, 16. Znači, ti kažeš mi smo bili pred Isusom Prisvojili smo, pomolili smo se Njegova riječ kaže da smo primir Sad se nećemo moliti, ali to je bilo prije Jeste li izcijeljen? Pa čuj, nisam siguran a mislim, hoćeš da riječ bože laži, hoćeš već izus ovako gledaju će ga oči da, da te laži. Jel kažete dne, što znači tva riječ je istina i što je vjera? Vjera je potpuno uvjerenje. Da je ono što Bo kaže u svojoj riječi zbilja, istinski sad. Ostvareno bez obzira na svjedočanstvo naših osjetila u potpunoj svjesnosti da On ne može podbaciti u svoj riječ da On stoji za svake svoje riječi, sa svom čašću svoga imena Psalm 138.3 To to znači I onda u toj svjesnosti, ni to nije dovoljno moraš vjeru staviti u pogon ili ti ga živjeti kao da je to istina živjet čuli ste ona je mogla reći aha se pa evo hvala joj super čula sam evo u 46. godini da si živ doznala sam da si živ jer čula sam ja da si ti ona čuju slavimo uskrs može biti da si živ ali evo sad sam doznala da si stvarno živ to znači sad tu i dalje hoda sa štakom je tako mogla napraviti onda nebe potvrdila ono što govori a to je da je iscjeljena. Je li tako ili nije tako? Ja sam neki dan, evo, kad smo vez spominjali fototis, neki dan sam na putu grad, stavio u Photoshop da derez onu sliku koju ste juče videle. I šefica me vez zna, s obzirom da se razvija nedavno neku sliku i ona se sa mnom šali, kaže aha, opet se došli uložiti. Ja kažem, Arana, je sam narana, ali va jedna slika. Ona kaže, puta ta ja kažem, ne, bit će jedna dovoljna I sad ona otvori, kaže u što je ovo bilo rukama Što je rukama Ja kažem, pa evo, bila je bolesna, neizlječiva bolest 25 godina je bila bolesna na ruka je na seminar I primila isceljenje I odmah ja vadim onaj mali letak i Ja kažem, hoćete vi doći Je li ga ja kažem, je li vas nešto muči Ona kaže, jo jest Užasno me boli ruka Tri tablete sam popila Ali svejedno, užasno me boli Ja imam artritis ja kažem jel hoćete, jel vjerujte u Isusa, kaže vjeruje. Je li čitate riječ Bože, kaže je ovo vamo ja ne, ali bi vamo stalno govori, sad pokaže na radnicu. Ja kažem dobro, jel vi hoćete da vas Isus is cijeli ona kaže hoću i da mi ruku. I ja uzmem ruku u ime Isusa Krista i ja kaže jel vi znate da je artritis zloduh? Ona kaže ne znam, pa evo sad znate. I ja ću ime Isusa Krista tom zlodu sprašiti treb. Jer imam vlast nad njime po imenu Isusa Krista jer on je rekao dajmo vlast nad svim zlodosima i da svaku bolest i svaku nemoću narodu luka 9.1 jedan i mate deset i Marko šesnaest i i luka 10 17 do 20 ja imam vlast nad svim zlodosima i ja kažem u ime Isusa Krista ja sad zarobljavam ovog zlodoha slamam u moć iz goniga ime isusa krista i po sili Božeg duha u ime Isusa Krista razvrgavam svako djelo koje je započeo ovo tijelo i hvaliti Isuse što je to učinjeno sad. Zapovedam boli da se povuče, Boli moraš prestati sad svaka upala neka se povuče u ime Isusa Krista, amen. Jeste primili, jesam mrda rukom u ime Isusa Krista i sad ona to mrda vidiš da je bolje. Ja kažem zahvaljujte Isu, ona kaže ono hvala Isuse ka. ja kažem Bol će vam ići. Ona kaže ono dobro je da će se okrenuti, ne, ne, bol će dok sam sad tu sad dok sam tu mora ići. I ona je napravila ovako i se na licu kao da onako da je to bio moment kad ga probi, ono kao da je ono znači no, je zabolilo i prošlo je i kaže hvala, hvala te, hvala se. Ja kažem išla bol, kaže išla je bol. To tri tablete popila, užao sam bol, bez na te tri tablete, ali ovdje imamo ono što kaže riječ Božja u moje ime, izgonit će zloduhe. Ako je to istina onda će on ovaj stadak ne zlodok ne ode Ako je istina da Isus uzeo sve naše bolje onda ja imam pravo ima Isusa Krista biti bez boli i ja zahtijevam moje pravo. To znači zahtijevaj pravo. Ivan četrnaestčetrnaest što god zahtijevate u moje ime ja ću učiniti Ivan četrnaest i četrnaest što god je što god uključuje artritis sasvim izvjesno pisalo bi što god osim ne artritis onda imate što goda jel uključuje bol, sasvim izvjesna, sasvim izvjesno Jer kaže Ivan četrnaest koji dvanaest vjeruje u mene čini će ista djela koja čini i veća djela jer ja idem kocuo. Prema tome što god zaštite od oca mojime učiniti ću da se proslavi otac u sinu pa ponavlja što god to nije molitva to je zahtjev u moje ime učinit ću, grčki tekst kaže ako nemam stvorit ću. Da li su to napravili petar Ivan pred hramskih vrata, zvana divna, Kad je čovjek sjedio hrom odrođenja, nikad nije hoda On mu nije rekao oče ga nije rekao Isuse, juhove spasiva, nego rekao u ime Isusa Krista nazarečan i na ustani, hoda, to je zapovjedna molitva. Tijelo mora slušati jer pismo kaže, to su prava. I onda ako znaš da je istina, ako znaš da ti pripada, onda zakorači na tu zemlju. Jest da ima neprijatelja, jest da se moraš probiti, jest da će to nastav spriječiti, ali znaš što ti pripada izbi. Ne pratite disbu. To važi za svaku istinu svetog pisma. Inače rekao riječ istina samo u trećem poglavi luke. Ili samo u, prvoj posle, u prvom poglavlju Efežana. A drugo je ima balka Znači Kraljev dužnosnik je došao k Isusu jer je čuo da je Ne bi došao da je čuo da on razboljeva i da su to Boži blagoslovi i da Isus koji je došao došao dovolju Božju razdijelio je Božje blagoslovi i da svih razboljeva Ne bi došao? Nebe. On je čuo da Is, Isus iscjeljuje, A Isus je izražaj volje Božje u savršenstvu Prema tome Božja volja da iscjeljuje Ne da razboljeva A on se ne mijenja po, po Malahiji 3.6 I po Jakoljevo 1.17 A i Nisus se ne mijenja S koji je s njim potpuno jedno Po Hebrajima 13.8 Prema tome to je njegova volja za nas I on je došao po volji Božje Traži nešto što mu ovaj može sasvim izvjesno i hoće dat Isus mu je to dao Reko je ide To je pozitivna izjava, To nije obećanje Kožite razlik Kaže ide Tvoj sin živi Znači gotovo To što si došao pitati Jest Znači mi dođemo mi dođemo na osnovu onog što pismo kaže I pročitamo I onda se ponašamo kao da istina Ko što bi došli pred bankomat Ubacili kartico I onda bi izašao papir I mi vjerujemo točno tom papiru Ne vidimo stanje fizički I on kaže imaš minus tisuću kuna Ili plus tisuću Ili plus deset tisuća Ili plus šesto tisuća Ili minus sedam tisuća što god li vjeruješ tom papiru Ok, je li doktorskom papiru, kad ti ga napiše. A nemaš pojma, opće, priča u nekom latinskom, piše onako kokokoš i neki rukopis Može i bolje pisati, ali to je kao fora A ti to sve povjeruješ Kucvi tudi mali muji, je li tako? li tako, ili? sasvim izvijestno Oke, okay. A ovdje ti on koji nikad ne laže daje recept za ozdravljenje Njegovim ranama vi ste bili scjeljeni Pa, pa, prati upute Je li tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Evo, dao sam vam ta papir Zanimljiva situacija To je riječ vjere, to nije moletva Prijateljica mi je došla Koja je već dovoljno jaka u vjeri Ja sam to zna I bili su, znači Kod mene par dana ovo ljeto I taj dan je bilo oblačno I onda smo, ne gubi vrijeme, imali propovijed i onda smo mi, kad smo se sjeli na propove, Znači njih tri preko puta A ja s ove strane Ona odmah meni kaže, ne jesila direktno Ovako kaže, Lorice ja, ja bi da se mi pomolimo nakon za moje gljevice I ja znam za taj slučaj, jer mi je to najbolja prijateljica I znam od kad su se počele pojavljivati, prijedno pet godina Kad su bile samo dvije flekice I ona pokaže puna leđa bijela Ako bi se mogli pomoliti Ja kaže, nema problema, pomolit ćemo se nakon koji uvijek I kad je krenula propovijet Mene tak duh vodio Da je baš došlo do toga Da je riječ o ispovjedi vjere O čemu mi krećemo priča sutra pa do kraja Znači, ne o I kad smo došli do kraja Ja sam cijelo vrijeme pričao ispovjedi molitve Ispovjedi vjere Ja kažem njoj na kraju I hvala ti Isuse što si je iscijelio od gljevica I sad ona gleda Kaže Hvala ti, hvala ti Isuse I onda stani i gori Znači, Lorice, ne moramo se ni moliti. Ja kažem, ne moramo. Hvala ti, se. I malo smo zahvaljivali Ona je sutra je dan zahvaljivala Nakon drugog dana je već bila malo bolje Nakon sedam dana je postala sliku čistih leđa Bez molitve Kako se to dogodilo? Znači, ja kad se to dogodi, ja se pitam kako se to dogodilo? Jer znam da se te stvari ne događaju slučajno Nego da je iza toga princip Koji je neprestran Recimo, gravitacija nije pristrana, ona je prilično neutralna Evo, recimo, ako skoči cura sa desetokata Doživjet će istu sudbinu kao i dečko ako skoči s desetokata Ako skoči visoko obrazovani čovjek sa desetokata Doživjet će istu sudbinu kao i neobrazovani čovjek Ako skoči vjernik s desetokata Doživjet će istu sudbinu kao i nevjernik Prema tome, gravitacija neutralna, ne se slažete Bog vam je nepristran, to vam hoće reći Petar je to konačno skužio, trebalo mu je prilično U ovom principu nič ne koni ni ostali dok Duh nije sješao na njih I onda u dijelima 10.34 Kaže on njima Ja sad vidim da Bog nije pristran Dobro jutro Petre Znači božji zakone nisu prestrani Oni uvijek rade Ako mi uradimo Što smo mi uradili u tom slučaju? Mi smo znali da piše u pismu da smo njegovim ranama iscieljeni, da smo mi Kristovo tijelo i da ne može Kristova glava biti u pobjedi, a Kristovo tijelo u porazu Jer Kristova glava i kristovo tijelo, to smo mi kao tijelo Kristova crkva su i jedno te isto. Prvim korinčanima dvanaestdvanaest mnogo tijelo jedno tako i krist on naziva tijelo skupno crkvu Kristom prema tome kako glava tako i tijelo kako vaša glava tako i vaše tijelo nisu odvojeni, di je krstu je tijela Krist je uzvišen, sjedi na prijestolju slave I tamo smo i mi, zajedno s njime Po Efežanima 2.6 Isti oni tamo poglavarstva, vlasti, protivnici koji su stavljeni pod noge Po Efežanima 1.22-23 su stavljeni pod naše noge, jer mi smo njegova punina Onoga koji ispunjava sve u svima I s njim smo zajedno uzvišeni Znači oni su Kako i kaže Dajma vlast da gazite, Luka 10.19 su pod našim nogama Sva sila neprijateljeva I ništa vam neće naudi Možete gazi i posmijame škorpionima, je tako? Znači, mi smo to znali Ok, ne bi nam ništa koristilo ako smo to znali Da se nismo ponašali s tim u skladu Mi smo prisvojili ono što pismo kaže da nam prepada To je najviši oblik zajedništva s Bogom Ocem Kroz njegovu riječ Vjerovat mu na riječ Ponašat se kao da je istina Što znači, govori da istina to znači vjerova da je istina I to znači misli da je istina I to znači živjeti kao da je istina I On onda potvrdi svoju riječ Inače, lažac, pokvarenjak Njegova riječ nije ne istina Neće ispuni svako obećanje Ko ljude su, pa kaže, pa porekne što on kaže ne bude nego možda ako jednog dana, zato si to trebate stalno. Sebe morate onako pričepiti u zid onako, dobro se zdrmat svaki put, kad vidiš da počneš mislit ne bo, ono, ko, ko Petar, Satonske misle, kad ti nije napamet što je Bože nego što je ljudsko. Onda moraš kako što Isus rekao Petru, jer Petar predstavlja našu vjeru, to ste naučili, reći hej, hej, hej, Petr, Petr, to što misliš to ti nije Bože, ej, hey, hey, to te se to tona vuče, Petr, Petr, mislim Petar u sebe. Ušto ti vjeruješ? Jer ti vjeruješ o ili to Petre Probudi se Znači, Isus kaže Gospodar nad gospodarima Čista istina i mi napravimo I On potvrdi, pa sam je rekao Marko 16.20 On je surađivao s onim koji su propovijedali njegovu riječ i potvrđivao s popratnim znacima i čudesima Znači, sam ti kaže, ne može bolje reći. Ima je što jedna super zgoda To je Matej 8 poglavlje, Stihovi 5 do 13 Imate tako zvanog stotnika i njegovu slugu Njegova slugu I sad taj stotnik Dođe k Isusu I kaže da mu je sluga doma u velikim mukama I Isus mu reče neka pati To je za njegovo dobro To će ga poučiti poniznost To mu je Boži blagoslov Nije Isus mu kaže Ja ću doć i izcijelit ću ga Ne ja ću doći i da do neću bombonjeru I reći mu po ramenu Sve će biti ok jednog dana Bog djeluje na čudnovate načine Nikad se ne zna Kako se ne zna kad je objavio svoju volju riječi Zna se sasvim izvijezna Kršćani ne mole ako bude tva volja Oni žive bude tvoja volja oni ne mole ako oni znaju što je Božja volja Jer za njih važi molitva iz Kološana 1.9 Da nas Bog Otac prosvijetli Da dođemo do potpunog spoznavanja, spoznavanja Njegove volje Epignosis je grčka riječ potpunog preciznog znanja o Njegovoj volji Da mu možemo ugoditi u svemu i onda smo ne ludi, nego mudri, po efežanima 5.17 I spoznajemo koja je volja gospodnja I onda ne molimo ako je tvoja volja, nego bude tvoja volja I znamo da je volja bolja od Bože, da smo iscijeljeni Jer je Isus na križu ispunio volju Božju Po Izaiju 50.30 Da se po njemu ispuni volja Božja Znači, nima što molit da te ako je njegova volja Jer je on pokazao svoju volju na križu I objavio je je li tako ili nije tako? Prema tome Dolaziš k Isusu I on kaže Ja ću ga doći iz cijele To je njegovo stalno Nastojanje Jer on se ne mijenja Situacije koje su zapisane u pismu Su tipične situacije Kaže To smo malo prije rekli 20, 30, 31 stih Ivan 20. poglavlje 31 stih Kaže da su mnoga druga čuda koja je Isus napravio Pred svojim učenicima Ali da su ova zapisana Znači bilo ih još bezbroja Ali ova su zapisana Kao mustra za nas da mi možemo vjerovati gledajući, čitajući Da On jest Krist Mesija Sin Boži, da vjerujući imamo život pod Njegovom imenom Prema tome, kad mi vidimo ovako jednu situaciju Evo, ispred toga imate Isusa, čisti gubacca On njemu kaže, čuj, ti me možeš izcijeliti ako hoćeš Jer On nije znao da ga on hoće, zna da može A Isus je rekao, hoću Isus nikad ni rekao, ne idu. Jedino mjesto gdje nije mogao iscijelit Ne nije htio Jer kaže nije mogao Znači htio a nije mogao Je bilo u Nazaretu Zbog njihove nevjere Jer vjera je sumnja Nevjera je sumnja Otpor on ne može slomiti vrata srca Jer bi onda narušio božanski red I on se čudio čudom njihovoj nevjere Samo je na nekolicinu položio ruke koji si mali manja oboljenja iscijelio ih Ali druge nije mogao Marko 6.5.6 I onda je nastavio poučavati Jer vidim fali riječ jer se ne vjera Liječi sa riječ koja stvara vjeru Jer Isus nije iš okolo skakuto Dotica ljuda, oni su ozdravljali To i ne bi čilo nikakvu korist Nego on iš okoli naučavao Naučavao, to je uvijek radio Naučavao, Marko 4, 23, 9, 35 On je naučavao U njihovim sinagogama I onda je navješčivao, propovjedao I onda iscijeljivo, izgonje zladovi Ok Znači, on zamoli Gospode, moj sluga leži kod kuće uzeti Teško se muči On mu reče, dođi, ozdravit će ga I sad pazi satnika Ova slika, ne znam da li ste to slušali, skužili do sad Slika ukazuje vlast u Isusu Isto je reć koju vlast ima Isus ili naša vlast u Isusu ili po Isusu jer mi smo tijelo Hristova i On po nama će nešto je započeo činiti na zemlji pravilan prevod dijela 1.1 Prema tome što Isus radi ja mogu raditi po njemu ili On kroz mene kao kroz svoje tijelo jer on je trs, ja sam loza i on znači, kroz mene donosi svoje plodove koje je pokazao na zemlji koja su zapisane u svetom pismu. I sad on kaže ovako Ja, premda sam podložnik, o priča o vlasti Vlast znači što sam vam prije pokazao da možeš reći i očekuješ da bude Ja prem da sam samo podložnik Imam za podložnike vojnike Pa jednom od njih reknem Ide i on ode Drugo me dođi I on dođe A svome sluzi učini to I on učini Ali vi vidite da on gori o vlasti Sasvim izvjestan Mi ćemo pričati jedan dan Kad budemo razrađivali dijete Božje Na što ste svi pozvane A što ja poučavam kako postati Što je pobjeda i vlast po Isusu Kristu. Jer mi smo pobjednici po Kristu Isusu jer on je pobjednik Kološanima 2.15 on kaže da su sile tame Poglavarstva vlasti, evo kojih se borimo Po Efežanima 6.12 bili poraženi križeni Da ih on javno izdrga ruglo I da ih je u pobjedničkoj povorci za sobom poveo A mi smo u povorci u koći ne iza za zavezani Znači, mi kad ulazimo u Krista, ulazimo u njegovu pobjedu I to znači da u ovom životu vladamo po Kristu Isusu, po rimljanima 5.17 Jer smo primili obilje milosti i dar pravednosti I vladamo poput kraljevom našoj životnoj sferi po njemu, ne sami po sebi Znači, vladama I zahvaljujem Bogu Otcu Po drugim korinčanima 2.14 Što nas uvijek uvodi u pobjedu po krestu isus I koje god da su teške okolnosti Mi smo zahvalni Zato što uvijek nadmoćno pobjeđujemo Po njemu koji nas uzljubi Po rinjanim 8.37 To je nauk svijetog pisma Znači, ne rob Nego gospodar Po gospodaru nad gospodarima Ok, znači, on ovdje gori o vlast kad je to čuo Isus, zadivi se Znáči, mi možemo njega zadivit ako vjerujemo njegove riječi Zamisli to Mi možemo zadivit našeg Oca Nebeskoga ako imamo povjerenja da je on stvarno iskren i da nam neće slagati da nas bezgranično ljubi To je psalm 117 On je kratak, ali je fantastičan Kaže, hvalite ga svi narode, slavite ga svi puci Jer je bezgranična ili ogromna njegova ljuba prema nama I njegova vjernost traje do vijeka. Znači, on je ogromne ljubavi prema nama I on je vjeran svoju riječi. Neće podbaciti, ako je nešto rekao To je to, to vam isto kod da kaže Istina je njegova riječ I Isus se zadivio I rekao je onima koji su za njime išli, Zaista kaže vam ne nađo tolike vjere u Izraelu. Onda sad ide malo židove špota I onda se okrene satniku i reče Ide neka ti bude Kako je Petar vjerovao Idi neka ti bude kako ja vjerujem Ne, idi neka ti bude kako ti vjerujš i to je opet zakon Jer što Isus isgovor je zakon kraljevstva Božeg Koji se na van čita kao iste na vjere A inače stvarnost u kojoj naša duša prebiva I ne može izvan toga pobjeći kao što riba ne može izvan mora Mi živimo okruženi bu, bud, ili ide i biće kako si vjeroval Ili jeste mi kako vjerujem. Pa onda treba vidjeti u što vjerujem. Ide neka ti bude kako si vjerova I u isti čas ozdravi sluga njegov Oči je vjerova, jer se Isus zadivio koliko je vjerova Znači, iz početka Tri dana smo govorili Ukazivali jednostavan princip On je razumljiv svakome I taj princip sasvim izvjesno radi Princip je da mi čujemo istinu Od našeg Oca Da smo imeđu vremenu postali njegova djeca U Kristu i po Hristu, Da mu vjerujemo na riječ Više manje što je rekao Tu um se zna zaplest Pošnje računati je li to može ili ne može Ovako svejedno Vjerujemo onome koji je rekao Svejedno što je rekao I onda djelujemo u skladu s time Kao da je to istina ja sam to zapisao ove, kao moja teka gdje se pišem što mi padne na pamet kao da bi trebao reći ljudima, nikad ne dođem do nje uglavnom pišem, pišem pa tu se znam nešto posjetiti, ali ja sam ovako zapisao centralna ideja seminara vidite, to je na početku još bilo dok sam dok još prije, ovog, prije seminara. Zapisao sam centralna ideja koju želim ljudima dati da ne, ne odu bez toga sa seminara jest dijelovati u skladu s riječi kao da je riječ istinita kao da je riječ istinita Ona jest istinita ali vi morate živjeti kao da je istinita jer većina živi kao da je to bajga Slažu se u razumu da je istina ali žive kao da nije istina Jel' li tako? Jer da vjeruju u ono što piše Oni bi mislili ono što piše Vjerovali ono što piše Govorili ono što piše I dijelovali u skladu s onim što piše I ono što piše Bi postalo materijalna zbilja U njihovim životima Što je moja moletva Grupna za ova prva tri dana U ime Isusa Krista. Ja blagoslivljam ova tri dana posebice Da vam se rasvijetlji ovaj princip u srcima Da bude plantećim slovima upisan Da ga nikad ne zaboravite Da vas stalno po duhu Božemu pocijeća Isus Na taj princip I nagoni da živite u skladu Da možete postati baštinjici svih blagoslova Koji su nam milostivo osigurani u Hristu Isu I skupa plaćeni Životom jaganca bez mane u ime i Amen. <laughs>